Pista 18 Istoria culturii și civilizației, de Ovidul Râmba Volumul 1, pagina 200 Sculptura Nici sculptura egipteană nu s-a născut dintr-o intenție de ordin estetic, nu au fost destinate în primul rând contemplației estetice. O statuie egipteană nu era expusă spre a fi admirată pentru frumusețea ei, ci era ascunsă, cu câteva excepții, în penumbra templului sau în întunericul camerei funerare. Statuile zeilor și ale regilor din temple erau obiecte de cult, de adorație, iar cele păstrate în morminte erau concepute ca suport al dublului celui decedat. Și sculptura egipteană era dominată de ideea eternizării omului, de aceea sculptorul era numit Cel care menține în viață. Ca atare, el trebuia să urmărească redarea cât mai exactă a figurii subiectului. Partea cea mai importantă a statuii rămânea capul. Spre a fi cât mai fotografice, statuile din lemn sau din piatră de calcar erau policromate. Impresia de viață era obținută și prin artificiul tehnic al realizării ochilor. Globul ocular era incrustat în lemnul sau piatra statuii cu conjunctiva lucrată din piatră albă, iar pupila din metal sau o corneie de cuarț transparent într-o montură fină de bronz. Dar principiul reproducerii exacte, cât mai realiste, a modelului nu era un principiu absolut și exclusiv. Sculptorul trebuia să reprezinte și ceea ce se ascundea sub această aparență realistă fotografică cu alte cuvinte, esența vieții care, în concepția sa, era imortalitatea sau demnitatea funcției regale divine ori semidivine, dacă era vorba de statuia unui faraon. Regule trebuia să dea impresia că este o divinitate, ca atare nu putea schița un gest, orice mișcare îi era interzisă. Era reprezentat în picioare sau pe tron într-o atitudine relaxată, firească, dar totdeauna într-o poză hieratică de ființă senină, calmă, conștientă de omnipotența sa. Profilul statuii unui bărbat are siguranța și precizia unei ecuații de piatră, spunea E.4. În timp ce, în cazul statuilor feminine, formele trupului strânse în rochea perfect aderentă au ceva din lirismul plantelor tinere, care se înalță ca să soarbă lumina zilei. Fiind un concentrat de viață, statuia trebuia să reproducă subiectul în plenitudinea forțelor vitale și demnității lui. Expresia de liniște o păstrează nu numai figurile regale, ci ea se regăsește în toate statuile egiptene. Chiar când sunt reprezentate în mișcare, personajele au un mers rar și mai ostos, călcând cu toată talpa. Iar expresia feței este invariabil senină detașată de viața cotidiană, totul cu o liniște solemnă asupra căreia apare a se proiecta conștiința eternității. Bineînțeles că, în interiorul acestor norme generale, modalitățile artistice concrete au fost de-a lungul nu numai a unor perioade mari, ci varind chiar de la o dinastie la alta infinite. Realismul ca notă dominantă alterna cu hieratismul, cu stilizarea, cu idealizarea convențională într-o se serie continuă de reacții și contrareacții. Nimic mai fals decât să se vorbească de o pretinsă uniformitate a artei egiptene. Stăruia, da, un puternic sentiment al tradiției, liber sau impus, erau cu strictețe respectate anumite canoane, norma supremă rămâna perfecțiunea execuției tehnice a meșteșugului artistic, dar de desubtul acestor rigor, pulsa și individualitatea artistului se afirma, se simțea personalitatea sculptorului anonim. Există apoi, bineînțeles, și o permanentă deosebire de stil între statuile personajelor solemne zei, faraoni, regine, prinți, și statuile sau statuetele reprezentând demnitar de rang superior, persoane particulare sau simpli slujitori. Printre capodopărele sculpturii regatului vechi se numără Marele Sfinx din Gizeh, capul faraonului Kefren, statuia lui Kefren, muzeul din Cairo, grupul Micherinos și regina Camerer. Nebti, muzeul din Boston, cel al prințului Rahotep și prințesei Nofret la Cairo, cel de un realism dus la grotesc al piticului Seneb și al familiei sale la Cairo, precum și celebrele statui a primarului în lemn Cairo și a scribului de la Louvre, calcar policromat, sau acelui de la muzeul din Cairo. Camerer nepti se scrie k h a m -R e r r spațiu, nu e b t i Din timpul regatului mediu, statuile faraonilor Mentuhotep I și sesostris I, Gresie și Calcar Cairo, sau a gracioasei purtătoare de ofrande, lemn stucat și pictat la Louvre. Iar din epoca regatului nou, BUSTURILE reginei nefertiti, Calcar pictat, cel din Berlin, cuarț, cel din Cairo, ale faraonilor Tutmosis I, Tutmosis al treilea, Amenhotep al doilea, TUTANKAMON și al zeului Amon Ra. Și, în primul rând, Ramses al II-lea, în granit negru sau roz, toate în muzeul egiptean din Torino. În fine, statuile coloșilor din Teba, 27 de metri, reprezentându-l pe Amenofis al III-lea, precum și cele patru statui gigantice, 20 de metri, reprezentându-l pe Ramses al II-lea în fața templului său din Abbu Simbel. Sculpturile de mici dimensiuni, de obicei obiecte funerare, reprezentând grupuri și scene de soldați, vâslași, brutari, măcelari, etc., amplifică considerabil registrul imaginilor vieții egiptene. Dar cea mai importantă imagine a vieții egiptene, în toată diversitatea ei, apare în bazoreliefuri și în pictură. De fapt, bazorelieful egiptean nu este altceva decât o continuare a picturii. Tehnicile lor sunt apropiate. Desenatorul folosea materialul mai durabil al pietrei și pentru a da corporalitate obiectului desenat, se folosea de irregularitățile naturale ale suprafeței pietrei, delimitându-le și accentuându-le prin intervenția liniei de incizie și a culorii. Este începutul vasoreliefului. Lucrând în basorelief, sculptorul nu căuta să redea o exagerată impresie de adâncime, ce să lase privitorului senzația de suprafață plană și de aceea nici nu reprezenta figurile sau obiectele decât într-un singur plan în planul întâi. Dar spre deosebire de arta preistorică, acum figurile și obiectele nu vor mai fi prezentate dezordonat, alăturate sau suprapuse la întâmplare decât la începutul regatului vechi, ci întregul ansamblu va fi încadrat într-un spațiu în mod clar delimitat, iar obiectele și figurile vor fi ordonate în acest spațiu în funcție de anumite axe de simetrie fie în coloane verticale, fie în registre orizontale. Figurarea corpului omenesc, de reținut că pentru egiptean frumusețea omului rezită în frumusețea corpului, iar nu a figurii, va urma anumite canoane, de la care artistul nu se va abate. Cum conceptul de frumos uman se referea la corp, atenția artistului va concentra asupra redării corpului. Legea frontalității, lege absolut obligatorie în cazul statuilor, va fi aplicată în pictură și în baso relief dar într-un sens foarte caracteristic pentru arta egipteană. Capul este totdeauna văzut din profil, dar ochiul este văzut din față. Toracele este văzut din față, deși capul este prezentat din profil, în timp ce partea inferioară a corpului, precum și picioarele, sunt figurate din profil, iar brațele figurează în atitudini contrastante unul cu celălalt. Nota 1 dar când reprezenta într-o scenă oarecare anumite persoane de rând a căror supraviețuire nu prezenta o importanță, să zicem publică, artistul era liber să le observe și să le execute și în afara acestor canoane. Închei nota. Este vorba aici de o convenție artistică, de un mod arbitrar de a reprezenta lucrurile, un mod de care urmează calea logicii artistice, iar nu a aparenței așa după cum o altă convenție este cea care se referă la felul de reprezentare a zeilor și a regilor la dimensiuni fizice mult superioare, chiar duble, față de ceilalți munitori simpli din jurul lor. Acesta tocmai pentru a sugera astfel puterea lor supranaturală. Din când în când, canonul proporțiilor anatomice reale era abandonat și atunci apar imaginile unor trupuri de femei excesiv de subțiri, dar de un deosebit farmec. Subiectele, personajele, obiectele incluse și scenele vor deveni din ce în ce mai variate, începând chiar din epoca regatului vechi. Nota 1. Exemplare sunt, datând chiar din epoca predinastică, paletele, tăblițele de ardezie sau calcar, servind pentru pregătirea cosmeticelor sau la amestecul culorilor. Ornamentate cu figuri umane și animale în relief într-o excepțională execuție artistică, aceste palete vor deveni imediat pierzându-și funcționalitatea lor practică, opere de artă celebrând regalitatea și exaltându-i victoriile. Cea mai cunoscută este paleta lui Narmer și altele, paleta taurilor, aleului, a câinilor și altele. Închei nota. Mai târziu vor continua să se îmbogățească cu scene de război, de de munci agricole sau meșteșugărești, de dans, de viață familială. Acestea, din urmă, vor fi tot mai numeroase, mai ales în basoreliefurile care ornamentau mormintele unor persoane particulare. În mormintele regale nu se admitau, cel puțin la început, decât subiecte dămne, solemne, oficiale dar și în arta basorelghefului practicată de-a lungul a trei milenii se va recunoaște evident o fluctuație chiar de la o dinastie la alta, o varietate de modalități, de teme, de tehnică, relief plat sau ușor proeminent sau bombat sau alto relief, precum și o varietate în modurile de execuție în stil tradițional relativ limitată, liberă, stângace, corect realistă, de virtuozitate sau stilizată. Pictura. Așadar, tehnica, concepția, subiectele basoreliefului egiptean nu pot fi separate într-un mod absolut net de cele ale picturii. Ambelor li se atribuia o funcționalitate magică. Pentru a-și continua viața și după moarte, defunctul trebuia să fie însoțit de ceea ce îl înconjurase și în viața terestră. Pictura egipteană a fost esențialmente o pictură de morminte, o pictură executată numai pentru satisfacția morților, întrucât pentru Egipten nicio diferență substanțială nu trebuie să deosebească viața de dincolo de mormânt de cea actuală. Imaginea a unei persoane, a unui obiect, a peisajului, faunei și florei, precum și a scenelor de variate ocupații și de viață cotidiană, reproduce integral și în esență realitatea modelului său, prelungind-o, dându-i o durată indefinită, eternizând această realitate cel puțin atâta timp cât va dura și imaginea creată de pictor sau de sculptor. Potrivit acestei mentalități magice, imaginea este tot atât de reală ca modelul ei, ființele, obiectele, activitățile figurate în sculptură și pictură sunt tot atât de reale ca în viață. Canonele basoreliefului se regăsesc și în pictură, înbinarea viziunii frontale a corpului omenesc cu viziunea din profil, calmul și seminătatea expresiilor, siguranța, puritatea și perfecțiunea linii, distribuția imaginilor în registre orizontale sau verticale, interesul pentru scenele de viață zilnică, la care se adaugă în plus față de basorelief o redare mai adecvată a mediului, precum și uneori gustul pentru anecdotic, pentru o narație făcută cu un umor discret. În scenele de viață cotidiană se afirmă un excepțional spirit de observație, precum și un foarte marcat interes pentru animale. Adeseori, pictorul caută pe suprafața plană a peretelui de stâncă cele mai mici reliefuri naturale, pentru ca, servindu-se de aceste denivelări aproape imperceptibile, să dea un volum mai accentuat imaginii pe care o reprezintă, punct care este chiar momentul ideal de tranziție spre condiția basoreliefului. Nota 1 când de roca de calcar era prea friabilă, Victorul aplica întâi un strat de tencuial, apoi unul de ipsos, pictând în tempera. Închei nota. S-ar putea spune că egiptenii aveau o excepțională vocație a culorii, a culorilor vii, vesere, delicate templele, mormintele, obiectele de cult, sarcofagele de lemn, mobilierul, desigur că și interioarele caselor celor bogați, statuetele și statuile în lemn și teracotă, textele de pe papirusuri cu adevărate miniaturi, erau acoperite cu desene colorate cu o paletă discretă. O paletă care folosea negrul de cărbune, albul de var, ocrurile galbene și roșii, firitele albastre și verzi, amestecate cu uleiuri cu o tehnică rămasă necunoscută, dar care după patru sau cinci milenii își mai păstrează încă nealterată prospețimea. Cu pensule din trestie zdrobite la un capăt sau chiar fibre de palmier, pictorul egiptean picta în tempera, obținând chiar și foarte interesante efecte de transparență a culorii. Pești în apă, un corp de femeie într-o transparentă rochie ei. Mișlacele cromatice ale pictorilor egipteni erau sărace, limitate fiind la șase culori fundamentale, negru, alb, roșu, galben, albastru și verde. În schimb, ei au cunoscut arta de a pune în valoare unul prin celălalt, două tonuri vecine și au folosit magistral amestecurile, încât tonurile de bază sunt de cele mai multe ori asociate, iar grație lacurilor ei s-au folosit de străluciri pentru a-și înnobila paleta. Esențial e faptul că pictura egipteană se baza pe noțiunea de reprezentare, nu pe cea de contemplare, că ea creează obiecte a căror utilitate materială este incontestabilă. Ca atare, ea nu își pune probleme figurative în sens modern, întrucât ea nu se realizează în vederea unei contemplații, ci pentru ca lucrurile reprezentate să există. Din acest motiv, și dat fiind caracterul fragil al picturii în raport cu materialele celorlalte arte plastice, niciodată pictura n-a ocupat în arta egipteană un loc de primă importanță. Niciodată nu se poate compara cu sculptura și cu arhitectura. Picturul egiptean nu cunoștea perspectiva, evita și suprapunerile, lucra în suprafețe de culoare uniformă, gustul bărbaților în brun gălbui, al femeilor în galben deschis fără nuanțe și fără degradeuri, ceea ce însă nu l-a împiedicat să ajungă în perioada regatului nou la un stil liber, un stil în care apare chiar și umbra, un stil în care domină grația liniei pure, varietatea tentelor, ființa excepțională în redarea transparenței apei și a rochilor, în minuțiozitatea de miniaturistă a bijuteriilor, a faldurilor sau a frunzișului, cu o strălucitoare luxurianță a coloritului. La fel ca arhitectura sau sculptura și pictura egipteană era subordonată unei ideologii religioase sau politice. Ca atare trebuia să respecte tradiția și canoanele respective. Uneori pictorul și-a permis unele derogări de la tradiționalele canoane, dar o perpetuă evadare, artistul a căutat-o și a găsit-o în perfecțiunea execuției. Și aceasta este ceea ce constituie farmecul artei egiptene. Deși integrat în categoria veșteșugarilor, artistul se bucura totuși de o oarecare considerație, mai ales că făcea parte din rândurile scribilor. Adeseori, pictorul era o persoană foarte cultă, un pictor au cultivat cu succes și poezia. Dar cu toată preocuparea propriu-zisă estetică și practica artei sale, pictorul nu uita scopul utilitar religios al artei sale. În această ordine de idei s-a remarcat că limba egipteană nici nu avea un cuvânt anume pentru a indica conceptul de frumos, căci cuvântul egiptean nofir sau nefer însemna în același timp și binele și perfecțiunea și frumosul și utilul. Muzica Muzica era socotită de egipteni o artă sacră, de origine divină, nelipsită în numeroase acte de cult și în marile ceremonii religioase, muzica îi înveselea pe zei și îndepărta supărările oamenilor de aceea era numită generic bucurie. Lipsa și în Egiptul Antic o scriere muzicală. Bănuim însă că egiptenii cunoșteau scarea cromatică. Știm că ei puneau în legătură teoria muzicii cu observațiile astrologice și cu doctrinele cosmice. Știm de asemenea că asociau cele șapte note cu zilele săptămânii și cu cele șapte planete. Desigur că, asemenea altor popoare ale Orientului Antic sau Grecilor și la egipteni, muzica era în strânsă legătură cu poezia și uneori cu dansul. În temple, o categorie specializată de sacerdoți alcătuiau adevărate orchestre. În epoca regatului nou era în mod deosebit apreciată muzica militar, pentru care erau aduși ca prizonieri și muzica străin. Astfel, din cele două orchestre ale curții regale, una era formată din în sirieni. Dar cu ocazia marilor sărbători se organizau și festivități muzicale populare, în care se produceau adeseori muzicanți orbi. Instrumentul egiptean cel mai obișnuit și cel mai vechi era harpa. Nelipsită în muzica de curte și în cea de cult Foarte răspândită era harpa verticală Cu cutia de rezonanță jos Dar mai existau și alte tipuri De asemenea lira Adusă în Egipt din Orientul Mijlociu În timpul regatului nou Și chitara, un fel de lăută cu gâtul lung De origine tot orientală. Numeroase erau instrumentele de suflat Flautul de crestie sau de lân Clarinetul dublu, cimpoiul Sau ca instrumente de muzică militară Dar folosit și la ceremoniile religioase Trompeta Instrumentele de percuție, cimbale, metalice, strămușul talgerelor, crotali, un fel de castagnete, tobe, tamburine, ritmau în special muzica de cult. Tipic egipteană, instrument muzical ritual prin excelență era sistra, un cadru de lemn sau de teracotă, în care erau prinse de un capăt elastice de metal și uneori cu rondele și care, prin agitare, produceau sunete asemenea unor zurgălei sau clopoței. Literatura în epoca regatului vechi Prin amploarea și prin varietatea genurilor și prin înaltul său nivel artistic, literatura egiptană completează ideal tabloul acestei culturi. Capitolul literaturii începe cu textele funerare, scrise pe pereții mormintelor, pe sarcofage, pe mobilierul funerar sau pe papirusuri, puse alături de decedat. Nota 1 Întrebuiințată ca material de scris și de ambalaj, hârtia de papirus era cunoscută încă din timpul primei dinastii, sfârșitul mileniului al patrulea lea înaintea erei noastre. Un număr de foi de obicei 20, lipite margine la margine, formau un sul, în medie de 10 metri. În secolul 6 înaintea erei noastre, hârtia de papirus era larg folosită la Atena, iar la Roma se pare că începând din secolul 3 înaintea erei noastre. Din secolul XI, fabricarea ei încetează, înlocuită fiind de pergament și de hârtia de cârpe inventată în China, în 105 era noastră. În Europa, hârtia de papirus nu se mai folosea din secolul VIII. Închei nota. Conțineau prescripții rituale, formule magice, sfaturi pentru viața de dincolo și altele. Nota 2. În epoși diferite și având un conținut diferit, textele funerare erau destinate ceremoniilor religioase, ritualurilor liturgice sau descrierilor cosmografice. Carta morților, cartea deschiderii gurii, cartea îmbălsămării, cartea respirații, cartea porților, cartea grotelor, etc. Închei nota. Cele mai vechi sunt textele piramidelor, inscripții funerare gravate pe pereții interiore ai mormintelor unor regi din dinasiile A5 -a și A6, -a, deci în jurul anului 2500 înaintea ei noastre, dar a căror compunere originară este mult anterioară. Aceste texte, din care se cunosc peste 1200, unele chiar de 30-40 de rânduri, conțin formule rituale, incantații, exorcisme, contrașerpilor, imnuri, rugăciuni menite să-l apere, să-l ajute, să-l favorizeze în diferite feluri pe defunct la judecarea morților și în viața sa de apoi. Unele texte conțin și nuclee de mituri și legende. Caracterul arhaic al formulei magice, ca cea pentru a se apăra de șerpi, dă expresiei liderare o vibrație stranie, tenebroasă. Citez. Încolăcește-te, șarpe, șarpele! Încolăcește-te în jurul puiului de hipopotam care a ieșit din mlaștini! Pământule, închite-l pe cel care a ieșit din tine! Prăbușește-te! Rămâi culcat și amorțește! Închei citatul. Traducere de i. Larian Postolache. Menținând într-o voită obscuritate fundul mitologic și caracterul ritual al unor asemenea compoziții, autorilor preferă aluziile vagi, cultivând un stil poetic, frază eliptică, repetiții, paralelismul membrelor, aliterații, în care procedele au un sens magic adânc mai mult decât un rost pur oratoric. Nota 1 paralelismul membrelor. Procedeu constant în reluarea într-un vers cu o ușoară modificare a unei idei, unui sentiment, unui mod de exprimare din versul anterior. Închei nota. Un stil în care ideea mitică de pildă a sufletului defunctului pornit spre cer spre a lua locul într-o constelație se desfășoară în viziuni fantastice de autentic lirism. Citez. Îndreaptă-se spre cer, asemenea șoimului și veșmintelor sale, sunt ca penele sălbatice. Își a zborul spre înălțime, asemenea cocorului, sărută văzduhul ca șoimul, să a spre cer ca lăcusta. Astfel, zboară el, departe de voi, oamenilor, el nu mai este pe pământ, el se află acum în cer. Acolo, zeița nut îl statornicește ca stane pieritoare alături de ea. Închei citatul. Traducere de Ovidiu Drâmba. O altă operă literar-sapiențială de conduită morală a regatului vechi, o operă cu totul remarcabilă de 646 de rânduri, aparține literaturii sapiențiale, învățăturile lui Ptahhotep, vizire în timpul dinastiei A5, aproximativ 2450 înaintea erei noastre. Este, de fapt, un ghid de viață practică, mai mult decât un adevărat tratat de morală, cuprinsând sfaturi de comportare în cele mai variate ocazii, garantate să asigure succesul. Ideea centrală este că ordinea stabilită în univers și în stat trebuie respectată. Pleacă-ți spinarea în fața mai mare lui tău. Numai rău își face cel care se împotrivește mai mare lui său, dar omul nu trebuie să uite anumite comandamente morale fundamentale. Citesc. Nu fi îngânfați de știința ta, ci sfătuiește-te cu cel neștiutor, la fel ca și cu cel învățat, căci hotarele științei nu pot fi atinse. Și nu se află un învățat care să o stăpânească cu desăvârșire. O vorbă înțeleaptă este mai ascunsă ca piatra verde de smarald, dar o poți afla și la sclava care macină învârtind piatra de moară, dacă ești o căpetenie care dă porunci unui număr mare de oameni, caută să săvâșești toate binefacerile, astfel ca porunciile tale să nu aducă rău nimănui. Măreață e dreptatea, statornică e și minunată și n-a fost stricată din vremea lui Osiris. Închei citatul. Traducere de punct Daniel. Învățăturile continuă pe acest ton elevat, relevând ceea ce s-a considerat a fi fost o concepție caracteristică celor mai vechi epoci ale Egiptului antic. Îngadrarea în capacitatea omului de a-și făuri singur succesul în viață, instrucțiunea ca instrument eficace pentru atingerea acestui scop. Toți oamenii au din naștere posibilitățile de realizare morală și intelectuală. În mod particular, în scrierea lui Ptahotep este evidentă lipsa oricărei aluzii la viața de dincolo. Singura sau în orice caz cea mai înaltă îndatorire a omului este să lase în urma sa amintirea unei conduite oneste și generoase. În prima perioadă intermediară, creația literară este mai bogată și mai variată, cu o netă predominanță a celei de inspirație laică. Opere cu caracter magico-religios sunt doar textele sarcofagelor, în care, spre deosebire de textele piramidelor, dorințele și preocupările exprimate sunt mult mai umane. Atașamentul defunctului de viața terestră este ferm și insistent afirmat, iar simțul naturii își găsește o surprinzătoare formă de exprimare. Cântarea celor patru vânturi este un poem dintre cele mai tulburătoare. În această epocă de mari frământări sociale se afirmă aici chiar egalitatea originară a tuturor oamenilor. Vorbește zăul creator al lumii. Citez. Am săvârșit patru fapte bune. Am creat cele patru vânturi pentru ca orice om să-și poată umple plămânii cu ele. Aceasta este prima mea faptă bună. Am făcut ca abele Nilului să se reverse pentru ca săracul să aibă aceleași drepturi la binefacerile lui ca omul bogat. Aceasta este a doua faptă a mea l am făcut pe fiecare om a idoma asemenului său. Niciodată n-am poruncit oamenilor să facă răul, dar inimile lor au nesocotit învățătura mea. Aceasta este a treia mea faptă. Am făcut ca inimile lor să nu dea uitării apusul, ci să aducă ofrandă zeilor nomelor. Închei citatul.